Kapitola 8 Rychlý Strávili jsme úplně několik dní, dokud nás tam vřele přijímali. Měli jsme vlastní pokoje a jídlo zadarmo. Méně lupičů znamenalo bezpečnější cesty a víc zákazníků a Penny věděla, že naše přítanost v hostinci přiláká větší davy než hra na housle. Dobře jsme toho času využili. Vychutnávali jsme teplé jídlo a měkké postele. Všichni jsme potřebovali čas na zotavenou. Hespe si léčila svou nohou zraněnou šípem, dedanou zlomenou ruku. Moje drobná zranění z boje s bandity se sice už dávno zahojila, ale měl jsem novější. Převážně šlo o poškrábaná záda. Učil jsem Tempyho základům hry na Loutnu a on mě znovu začal učit bojovému umění. Můj výcvik prozatím spočíval v krátkých, strohých debatách o Letany a dlouhém vysílujícím cvičení ketanu. Také jsem skladal píseň o svých zážitcích z Felurian. Původně jsem ji nazval Zveršováno za soubraku, což jak jistě přiznáte nebyl nejlepší název. Naštěstí se neujal a dnes ti lidé většinou znají pod jménem Napůl zpívaná píseň. Nebyla to moje nejlepší skladba, ale dobře se pamatovala. Zdálo se, že se návštěvníkům hostince líbí a když jsem zaslechl losy, jak si ji pohvězduje při roznášení pití, věděl jsem, že se rozšíří jako oheň v uhelné sloji. Jelikož se lidé dožadovali příběhů, svěřil jsem se s několika zajímavými událostmi ze svého života. Vyprávěl jsem, jak jsem si zařídil přijetí na univerzitu, když mi bylo so 15 jsem, jak jsem během pár dnů dosáhl přijetí do Arkana. Vyprávěl jsem, jak jsem ve vzplanutí vsteku, když mi Ambrose rozbloutnul, zavolal vítr jeho jménem. Na neštěstí mi třetího večera došly pravdivé historky. A protože moje obecenstvo stále lačnou po příbězích, jednoduše jsem ukradl jeden o Ilienovi a sebe dosadil na jeho místo. A když už jsem byl u toho, přidal jsem ještě pár taborlinových kousků. Nejsem na to zrovna pišný a na svou obranu uvádím, že jsem měl dost vypito. Co víc, mezi posluchači bylo několik hezkých žen. Na vzrušených očích mladé ženy je cosi okouzlujícího. Dokážou pošetilého mladíka přinit k nejduznějším hloupostem a já nebyl žádná výjimka. Mezitím se Dan a Hespe uchýlili do malého, soukromého světa, který si vždy vytvářejí čerstvě zamilovaní. Bylo na ně radost pohledět. Dedan byl najednou mírnější, tichší. Hespe na tvář ztratila část své tvrdosti. Trávili většinu času ve svém pokoji. Nepochybně doháněli spánkový dluh. Martin úporně flirtoval s Penny, nalitý jako slíva a všeobecně byl sám se sebou spokojený za tři lini. Po třech dnech jsme hostinec úpeny opustili. Nechtěli jsme zneužívat jejich pohostinství. Pro jednou jsem byl rád, že odcházíme. Z tempyho cvičení a losiny náklaností jsem byl polomrtvý vyčerpáním. Cestou zpátky do Severnu jsme nijak nechvátali. Z je za to mohla hespina zraněná noha, ale také jsme věděli, že náš společný čas se chýlí ke konci. Přes všechny obtíže jsme se zblížili a to se těžko zapomíná. Novinky o našich dobrodružstvích nás po cestě předběhly, takže kdykoliv jsme se někde zastavili na noc, měli jsme okamžitě připraveno ubytování a jídlo, někdy dokonce i zadarmo. Třetí dne cesty od Penny jsme narazili na malou skupinku potulných komediantů. Nebyli to duhové a vypadali dost otrhaně. Byli jen čtyři. postarší chlapík, dva muži kolem dvacítky a osmi či devítiletý chlapec. Právě si balili chatrnou káru, když jsme se u nich zastavili, aby si hespe odpočala. Nazdar, kočovníci, zavolali jsem. Neklidně vzlédli, načež se uvolnili, když viděli loutnu na mém rameni. Zdravím, barde. Zasmál jsem se a potřácil rukama. Žádný bar jen tak trochu zpěvák. To je jedno, usmál se starší muž. Kam máte namířeno? Od severu na jich. A vy? Uklidnili se ještě víc, když zjistili, že míříme opačným směrem. Od východu na západ, odpověděl mi. Jak se vám dařilo? Pokrčil rameny. Poslední dobou to není slavné. Ale slyšeli jsme vykládat o paní Chalkerové, která žije asi dva dny cesty odtud. Povídá se, že neodmítne nikoho, kdo umí hrát nebo předvádět pantomimu. Doufáme, že si nějakou tu peny vyděláme. Bylo to lepší, dokud jsme měli medvěda, ozval se jeden z mladších mužů. Lidi se rádi podívají na zápas s medvědem. On nemocněl popsím kousnutí, vysvětlil druhý muž. Před rokem umřel. Taková škoda, poznamenal jsem, medvěda, těžko se ženete. Souhlasně přikývli. Mám pro vás novou píseň, co za ní dáte? Obezřecně si mě změřil. No, když je nová pro tebe, nemusí být nutně nová i pro nás, mínil. A nová píseň nutně neznamená dobrá píseň, jestli mi rozumíš. Posuďte sami. Vednal jsem loutnu z pouzdra. Napsal jsem tu píseň tak, aby se dobře pamatovala a snadno zpívala, ale i tak jsem ji musel zopakovat dvakrát, než ji pochytili. Jak už jsem říkal, nebyly to edemští duhové. Docela dobrá, přepustil nevedle starší muž. Každý má rád, Felurian, jenže já nevím, co ti za ní nabídnout. Mladý chlapec pýpl. Já složil novou sloku dráteníka, Ostatní ho chtěli zakřiknout, ale já se usmál. Hrácí poslechnu. Chlapec se nadechl a vysokým háskem zaspíval. Já jednou zahlídl hezkou selskou dívku, jak koupala se daleko od lidí. Namedlila se od hlavy až k patě, myslela, že taky nikdo nevidí. To je hezké, pochvalil jsem ho. A co třeba takhle? Já jednou zahlídl hezkou selskou dívku, jak koupala se daleko od lidí. Když jsem tam přišel, rychle opláchla se, mrzelo jí, že ji nikdo nevidí. Chlapec se nad tím zamyslel. Ta moje se mi líbí víc, pravil po chvilce zvažování. Oplacil jsem ho po zádech. To je dobře, když si stojí za svými verši. Točil jsem se k vůdci společnosti. Nějaké drby? Krátce se zamyslel. Bandité na sever odtud ve stařině. Kývl jsem. Ty už dostali, jak jsem slyšel. Znovu chvilku uvažoval. Slyšel jsem, že se Alveron žení s dámou z Laklesů. Já znám básničko o Laklesových. Myslel se znovu chlapec a hned spustil. Sedm věcí leží věřmi před laklesovými dveřmi. Ticho, starší muž chlapci vlepil lehký pohladek. Omlouvně vzlédl. Kluk má dobré uši, ale neumí se chovat. Vlastně bych si to moc rád poslechl, řekl jsem. Pokrčil rameny a pustil chlapce, ten na něj vrhl hněvý pohled a začal znovu. Sedm věcí leží, věřmi před laklesovými dveřmi. Jeden prsten nenošený, přísahá co pravá není. Chvíle, která chybí ti, svíce, která nesvítí. Syn, jen z přichází a záplava nahráz. Pak jedna věc v louby skrytá, jež ve spánku jen procitá. Jedna z těch rýmovaných hádanek, poznamenal jeho otec. Bůh sám ví, kam na to chodí, ale nemusel by zrovna po každé opakovat, kde jakou opluzlou rýmovačku. Kde jsi to slyšel? zeptal jsem se. Chlapec se poškrábal na koleně. Už nevím, od děcek. Měli bychom vyrazit, prohlásil postarší muž. Saloval jsem v penižence a vytáhl stříbrný nobl. Co to má být? zeptal se podezírabě. Na nového medvěda, řekl jsem. Zažili jsem těžké časy, ale teď se mi trochu zadařilo. Odporučili se s velkým děkováním, chudáci. Žádná společnost ruhů, která si sama sebe váží, by se nesnížila k medvědím zápasům. Není v tom žádné umění, žádná hrdost. Ovšem, těžko jsem je mohl vinit, že nemají kdef a my, potulní komedianti, musíme držet spolu. Někdo jiný se o nás totiž nestará. S Tempem jsme putování využívali k diskuzím o letani a večery ke cvičení ketanu. Už se mi v medlo lépe, nepřipadalo mi tak obtížné a někdy jsem se dostal až k chytání deště, než Tempy našel nějakou drobnou chybičku a přinutil mě začít znovu. Našli jsme si místo trochu v ústraní u hospody, kde jsme se na den zastavili. Tedan, Hespe a Martin mě popíjeli. Já se pečlivě propracovával se stavou ketanu, Tempy seděl opřený ostrom a s neúnavným úsilím procvičoval prstoklad, který se mu předtím předvedl. Znovu a znovu. Znovu a znovu. Právě jsem dokončil kroužící ruce, když jsem kůtkem oka zahlédl pohyb. Nezastavil jsem se, protože mě Tempy naučil nechat se při provádění ketanu ničím rozptilovat. Kdybych se ohlédl, musel bych začínat na novo. Nesmírně pomalu jsem se pustil do tance po zpátku. Ale sotva jsem došlápl na patu, poznal jsem, že nemám správné postavení. Čekal jsem, že na mě Tempy zavolá, ale neozval se. Přestal jsem cvičit a otočili jsem se. Spatřili jsem skupinu čtyř ademských žoldnéřů, blížících se splíživou elegancí k nám. Tempy už byla nohou a mířil jim naproti. Houtna byla zpátky v pouzdře a opřená o strom. Těch pět se zluklo tak těsně, že se téměř dotýkaly rameny. Tak blízkou sebe, že jsem neslyšel vůbec nic z toho, co si povídali, ani jsem jim neviděl na ruce. Ale s držením rameny jsem vytušil, že se necítí dobře, jelikož zaujímal obraný postoj. Věděl jsem, že zavolat na něj by bylo nevychované, tak jsem přistoupil blíž. Než jsem se dostal na doslech, jeden z neznámých žoldněrů natáhl ruku a odsrčil mě roztaženými prsty, které mi pevně opřel o hruď. Bez přemýšlení jsem udělal zlomeného lva. Chtěl jsem ho za palec a obrátil mu zápěstí od sebe. Bez jakékoliv námahy ruku vytrhl a pokusil jsem je schodit odsunutým kamenem. Provedl jsem tanec po spátku a tentokrát jsem udržel rovnováhu správně, jenže jeho druhá ruka mě udeřila do spánku právě tak silně, aby mi způsobila vteřinovou závrať, aniž by mi tím skutečně ublížil. Ovšem mou píchu tím popíchl. Bylo to stejné, jako když mě Tempy pleskl v tichém odmítnutí nedbalého provedení ketanu. Rychlý, pronesl žoldnéř a tursky. Až když jsem uslyšel ten hlas, poznal jsem, že je to žena. Nebyla ani nijak svolnatá, prostě se velmi podobala tempimu. Měla stejné pískově zabarvené vlasy, bledě šedé oči, klidný výraz a krvavě červený oděv. O pár palců Tempy ho převyšovala a ramena měla širší. Ale přesto, že byla štíhlá jako proutek, přiléhavé oblečení odhalovalo ladné křivky jejich boků a ňader. Když jsem se podíval pořádně, poznal jsem, že z těch čtyř žoldnéřů jsou tři ženy. Ta se širokými rameny, která stala naproti mně, měla v obočí tenkou jizvu a další načalisti. Byly to stejně bledé stříbřité jizvy, jaké měl tempy na prsou a pažích. A přestože nebyly nijak šredné, dělali její obličej bez výrazu, jak si ponurý. Rychlý, řekla mi. Navenek se zdálo, že je to poklona, ale mě se v životě posmívali mockrát a poznám ironii bez ohledu na použitý jazyk. Ke všemu její pravá ruka sklouzla až dolů ke kříži, s dlaní obrácenou vně. I se svou základní znalostí ademské demské jsem poznal, co tím myslí. Držela ruku co nejdál o dílce meče. Současně se natočila ramenem ke mně a odvrátila pohled. Nejenže mě tím označila za neškodného, ale tohle vyznělo silně pohrdavě. Snažil jsem se udržet klidnou tvář, jelikož by jakýkoliv výraz její názor na mě ještě víc snížil. Tempy mi ukázal na svět tam, odkud jsem přišel. Běž, řekl. Vážně, formálně. Zdáhavě jsem poslechl. Nechtěl jsem dělat scény. Adamové stáli v těsném hloučku asi čtvrt hodiny, zatímco jsem cvičil ketan. I když jsem z jejich rozhovoru neslyšel ani zašeptání, bylo jasné, že se hádají. Jejich gesta byla ostrá a hněvivá, postavení nohou bojovné. Nakonec čtyři neznámí Adamové odešli a vyrazili po silnici zpátky. Tempy se vrátil ke mně. Já se právě snažil propracovat mlácením obilí. Příliš za zaširoka, Podráždění. Klepl mě do zadní nohy a strčil mi do ramene, aby mi předvedl, že mi chybí rovnováha. váha. Posunul jsem nohu a zkusil to znovu. Kdo to je Tempy? Ademové. Odvětil lakonecky a posadil se ke stromu. Znáš je? Ano. Tempy se rozhlédl, pak vyndal loutnu z pouzdra. Když si zaměstnával ruce, jako by byl dvojnásob Vrátil jsem se ke cvičení. Věděl jsem, že pokoušet se z něj vymament odpověď by bylo jako trhání zubů. Uběhly dvě hodiny, slunce se sklonilo ke stromům na západě. Zítra odcházím, řekl. Když mělo oběduce na loutně, nedokázal jsem odhadnout jeho rozpoložení. Kam? Do Hartu, k šajin. Co to je? Hart je město. Shain je má učitelka. Zamyslel jsem se nad tím, v čem je problém. Máš potíže, protože jsi mě učil? Odložil loutnu do pouzdra a zavřel víko. Možná. Ano. Je to zakázáno? Nejvíš zakázáno, odvětil. Zvedl se a začal provádět ketan. Já ho napodobil, ale tak jsme oba na chvíli stichli. Jak moc velké potíže, ozval jsem se konečně. Největší. Řekl a v hlase se mu projevil netypický pocit. Můzkost. Asi to nebylo moudré. Společně jsme se pohybovali, pomalu jako zapadající slunce. Pomyslel jsem na to, co mi řekl Thaé. Na údržek potenciálně užitečné informace, který mu během našeho hovoru uklouzlo. Smějete se výlám, dokud jednu z nich nepotkáte. Není divu, že všichni tvoji civilizovaní krajené odmítají i čandrýny. Musíš nechat svůj báječný civilizovaný svět za sebou, než najdeš někoho, kdo tě bude brát vážně. Nemáš naději, dokud se nedostaneš do bouřné stěny. Feludian tvrdila, že ta mluví vždy pravdu. Můžu jít s tebou? Zeptal jsem se. Se mnou? Přeptal se tempy a ruce mu vykroužily pohyb, určený ke zlomení kostí paže. Doprovázet tě. Do hartu. Ano. Pomůže ti to s těmi potížemi? Ano. Tak půjdu. Děkuji ti.